Дніпропетровськ 2003. На перроні мене зустрічали, і не просто так, а з табличкою «Містер Хомський, Ленінград». Цитата з рекреацій не могла не подіяти, мене пройняло. З тієї хвилини я завжди люблю Дніпропетровськ. Зокрема, і за те, що ніде більше мене так не зустрічали. Звісно, я волів би, щоб це місто називалося трохи коротше, Скажімо, Дніпром. Те, що так само називається річка, а насправді справжня ріка, не повинно при цьому заважати. Бо кому вона, ріка, заважає? У Польщі є місто Вісла, у Штатах – штат Місісіпі, та й штат Міссурі у Штатах також є. Дніпро без Петровського – це зміна, з якою могли би погодитися всі і ті, що добиваються майже нереального Січеслава, і ті, що всіма силами заштовхують назад у Катеринослав до материнсько-матірного, волохатого, монархічного лона. Катерина II та її підлабузники, вигадуючи назви для все новіших колоніальних поселень, особливо своїх фантазій не переобтяжували. Катеринослав, Катеринодар, Катериноград, Катеринбург, Катерининське. Чому до них так і не додались який небудь Катарінинштадт і Катеринопіль? Гадаю лише тому, що найбаскіший з її скакунів, себто найенергійніший промотор її маніакального Дранкнах Сюден грав Потьомкін помер дещо зарано. Він, Потьомкін, от іще говорящая фамілія з російської класики. Додатковий, десь поміж Собакевича і Плюшкіна персонаж мертвих душ. Потьомкін так і не встиг повтілювати більшості своїх карколомних прожектів, вінцем яких мало стати усунення Оттоманської порти і відновлення Візантії з одним із катерининих, та, мабуть, заодно і із своїх онуків на кесаревому троні. Устиг би він? і мали б ми повсюдно довкола Чорного та й Середземного моря суцільні Катеринополіси. Тім, у випадку Катеринослава цариця могла б і поділитися. При заснуванні міста з нею начебто був її монарший братанок австрійський цісар Йозеф ІІ, той, що кричить «Забагато нот!», роздивляючись Моцартові партитури у фільмі Формана. Августійші особи в дорозі швидше за все спілкувалися між собою рідною для обох німецькою, а проте настільки далекими її варіантами – Катерина – прусько-курлянським, Йозеф – віденським що на допомогу в порозумінні могла приходити хіба що мова зачитуваного обома додір Маркіза Десада. Та в будь-якому разі без німецькості не обходилося. Тобто Дніпропетровськ міг бути поіменований і Йозефштатом, чи там якимось Йозефсбергом, Йозефсфельдом, або Йозефскірхеном, і так щонайменше аж до 1914 року, до Першої війни. А згодом, десь у 1930-х роках, акурат після Голодомору, йдучи на зустріч по бажанню вижилих мільйонів, йому знову повернули б Йосифа в назву – тільки вже на честь іншого, московського Йосифа, сина Віссаріонового. Утім, є ще одне ім'я, котре нагадує про себе час від часу. Кодак. Уже й не назва, а травма. Історична і польська. Вічне нагадування про втрачене поляками за, а відтак і при Дніпров'я, та про в кінцевому підсумку провалену версію Центральноєвропейської Республіки від моря до моря. Один з її уламків занотовує професор М'ячеслав Орлович, коли у своєму путівнику дата видання липень 1914-го «Остання мить перед усім» пише про 5 тисяч катеринославських поляків, переважно заводських робітників, про католицьке товариство благодійності, польський клуб «Огніско», що на вулиці, увага, поліцейський і, звичайно ж, прокатолицький костел. До старих кодаків ми подамося наступного передполудня, у понеділок, для мене дещо обтяжений похмільним синдромом, як наслідком недільної надгостинності любих дніпрян. Welcome, містер Гомський, велкам. І там, у кодаках, я відчую під собою ще один краєчок Європи. Ось тут вона закінчується зі своїми... Гійомом Дебопланом, комендантом Жаном Маріоном та двома сотнями найманих драгунів головним чином німців. І ця межа є пагорбами правобережжя, на яких і дійсно ані каменя від фортеці, бо фортеці й замки тут розчиняються до щенту, ніби їх насправді з тіста ліплено, тільки шрами по землі. Тобто все підтвердилося «ману факта ману ді струо» як свого часу своєчасно пожартував зловісний Бойо Хмельницький, вихованець дотепних єзуїтів. Рукою зроблене, рукою і зруйнується. Але все це наступного дня, у понеділок. А тим часом любі дніпряни показували мені нагірне місто, до якого вельми пасувало прізвище Вікторії – Наріжна. І тут бляха-муха Виявилося, що я таки дійсно зовсім не мав рації, коли далекого 1994 року наквецяв у своєму ерцгерцперці, що от мовляв Австро-Угорщина залишила нам архітектуру, яка досконало різнить наші западенські міста від усіляких Запоріж та Дніпропетровськів, а ті натомість нічим не різняться між собою». Тепер мені слід було падати на коліна і благати у дніпрян пробачення за ту давню легковажну ахінею. Хоч аж такого драматичного жесту вони, на щастя, не вимагали, шляхетні у своєму всепрощенстві. Потім відбулася лекція на тему невпізнаних архітектурних об'єктів. І вона засвідчила, що я у своїй герц герц перц базгранині бодай частково мав рацію. В тому сенсі, що западенським містам щастило більше. Католицький костел, занотований Орловичем у путівнику, як і колишня Успенська церква, про яку Орлович не згадує, як і, напевно, ще з десяток усіляких культових споруд виявилися позбавленими своїх верхніх частин. Ні, не тільки хрестів, але й верш та куполів. Їх було свого часу, своєчасно, Знесено, знято і знівельовано, щоб ніщо не нагадувало про опіум. Культова споруда без верху вже ніяка не культова, то вже просто будинок, не більше. Старе козацьке слово «безверхий» означає не просто «безголовий», а ще й «дурний» чи навіть «навіжений». Позбавлення вертикальності є позбавленням суті. І тільки зіставивши вигляд Одноповерхових решток Зі старими фотознімками Починаєш усе впізнавати Так, це він Костел святого Йосифа Донедавна управління Спортлото Проспект Карла Маркса 11. А це Успенська церква Себто 10-та міська клінічна лікарня Площа Дем'яна Бєдного 16. Так Це дійсно той фронтон Та й колони саме ті Чотири колони просто не дадуть обманутися. І якщо слово «лікарня» викличе з вашої пам'яті слово «ампутація», то тут на це існує подвійна підстава.